عندنا نسلم عندنا نسلم عندنا نسلم عندنا نسلم عندنا نسلم رب بسلت بسلت بسلت محمد صلى الله عليه وسلم نسلموا كمينات دي. في سكوة ديلا في سكوة دليل عن هذه القرنية درستنا إلى دروقو بغلالة ناسلهم سور يعني بقية الشيحة ostatak nečega. U ovom pogledu govori o tome da ono što ostane od određenih skupina ljudi pod određenim svojstvima ili životinja, dali da li voda koja ostane, ovdje o ovom vodi, tekućini, da li je to nakon toga, da li je čisto ili nije čisto. Pa e to autor ovdje spomenuo, onako kako su Islamski pranci spomenuli svojim knjigama. Naravno, karakteristika ove knjige da se spominje što im zašto za postoji argumenti u u uh, Kitabu i u Sunnetu. A nakon toga dolazi nam poglavlje o međasetima, nečistoćama. Šta se sve u šarijetu tretira nečistoćom. I to je bitno, jako bitno poglavljati. Prije toga znači, da završimo ovu temu, obradimo je, a to je Suorom. Znači, e, ostatak nečega nakon što neko koristi određenu teključnu, u ovom slučaju, vod. Jer ne govorimo o Taharu, govorimo, govorimo o čistoći. Glavna, osnovna e, osnovna tvar je stvar sa kojoj se e, vrši čišćenje ili čistoća je voda. Uočemo to biti na kad dođe znači, da ime da li je ispravno dozvoljeno vršen čišćenje, da se neće mimo vode. O ovom kaže autor Taharatu su'urin muslim li hauli hitana inna muslime la jenđus hadismu tefrkonalehi kaže da je čista, čista ostatak ono što nije koristi muslima na osnovu riječi poslanika sa znamom hadismu tefrkonalehi zaista musliman la jenđus nije nečist i nečini nečistim nešto drugo. <clears throat> Znači, ovdje govorimo, znači, ako musliman, znači, da razumijete čom se radi, ako musliman koristi uh, u nekoj posudi nečemu, koristi vodu, ili u slučaju, uh, ovaj, za, recimo, ako neko će da kaži zapiti u nešto slično, ovaj, o, nas interese za vodu je zato što pitan haret. Koristi vodu u nekoj posudi uh, i nakon toga onaj ostatak, vodišta ostane, propis vode, da li ona time postala nečista ili čista ili tako dalje jer je on koristio, upotrebljavao i ostao statak nakon njega. Znači, voda koju koristi musliman je čista. <coughs> Dalje kaže Taharud, sur ili džunub, čistoća vode koju koristi osoba koja u stanju džunubluka, jer je Allah, poslanik s.a.m. Ka, ka'ne ju halitu ehlehu fi uh, halit ili džanabe, kaže poslanik, sallam, je poslanik s.a.m. je imao komunikaciju Sa svojim, sa svojim suprugama, sa svojim uh, ženama, u stanju džunubluka, kaže, eklen vešurben, i jedinjem i pijenjem. Znači, ono što je jeo sa njima zajedno i ono što je pijuo od tekućina, u što ulazi voda, naravno. Volem je jenpul ili yumkal tehafulu i nije praneseno da je se on čuvao onog što su, su potrebljavali njegove žene mi za alik od toga što ukazuje znači da je u osnovi, da u osnovi čisto to što su koristile osobe koje stanu dželobuka i koriste vodu. I voda koja ostane nakon njih, onda, ta voda je čista. Taharat usur ilhaid, čistoća ostatka vode koja ostane od osobe koja stanju hajza, dokaz čistoća u smislu da je čista, dokaz zato da je čista ostatak, sorijčaa iše raz. kon eše bonajd pila bi kaže vodu, a ja sem stanjuhajza. So u naviluhu nebije samo zatim bi dala da bi bala tu posob koji pila dirveimo lahu, ali se nam se jeda prejedal ala melde fije. pa kaže pa bi on stavio svoja usa, svoje usne, na mjestu gdje sam ja stavljao da svoje usne na, na toj posudi s kojom se pije. Adi ga svom A desbijega musimo sa riho što ukazuje je znači da je ono što je ostalo na mjestu gdje ona pila da je to čisto da je bilo nečisto, ne bi to radio poslanik samava, ali sada. Tako hoće dalje kaže e, ostatak od ono što koristi i pije. Tak afir, nemusliman je čisto takođe. Da pokazato kaže kaže da naum kanu yuhali tudan muslimin watarid rusuluh wufuduh ala al nabiy al sallallahu alaihi wasallam wa yadkhuluna masjidahu kazi yasu kaže, kaže neslimani se mješali sa muslimanima dolaze su njihovi njihovi poslanici odnosno iza slanici njihovi prestavnici Dostig Allahov poslanika ulazili bi u, u mesdžid Allahov poslanika sallallahu alejhi ve boravili u njemu. Kada je voleo je mor bi eh, bi qasl shay'in mimma esabet hum, esabet hum, esabet hum e Kaže inna radživa Allahov poslanik da, da se išta opere od onoga što bi što bi tijelo ili tijela keafira što bi došlo u kontakt s njima. Od bilo čega znači i od stvari znači i od predmeta i od čvrsti i od tečnih predmeta sa sa kojima dolazi u kontakt a što se tiđe riječi uzvižnog javila dina amenu in neman mušli kune neđes o vjernici zaista su mušici nečisti. U suri te obet vat se tu smijajet e, narodno tumačenje, ispravno tumačenje, ude nečistoća da se misli e, neđase manevije, odnosno e, nečistoća u prenesenom značiju. Znači nečistoća, duhovna nečistoća, duhovna nečistoća odnosno da su nečisti po pitanju Uh, akide. Uh, nečisti su zbog širka. Znači, njihova nečistošta se vraća na njihov širk, a ne na, na, na fizičku nečistoću. <gled> Također, uh, ostatak, ono što jedu uh, životinje čije mjesto namahalo je čisto. Dokaz zato je poznati hadis u kojem je došlo, u kojem je došlo a ananqat nabi sallallahu alayhi wasallam kan yasidu abuha fala ahli ashab ulami urdi ghasli kaje plumacka od od dev od Allaha poslanika sallallahu alayhi je uh, je bila uh, te, tekla pala na, na jednog od ashaba i, uh, i, uh, i to prenosi ravija koji prenosio i ni mu naredio Allah poslanik sallallahu alayhi wasallam da opere taj dio taj nečisto znači naredivo da je to Da, da to opere i da stoni tu nečistoću. kaže na ovom idžma mina religijum po ovom pitanju. Dači da, da, da, da znači ono što ostane ovde govorimo sa kontekstu čistoće vode. Ako bi znači životinja čije meso dozvoljeno kad se zakoni šerijatski, ako bi koristila neku vodu i pila ona boda ostatak što ostali taj ostatak vode čist nije zaprljan tim korištenjem tih životinja i dozvoljeno koristiti. Takođe ovde sve govorimo ono što je došlo u šerijskim tekstovima znači zašto ode on precizira ovako isnavodi ono znači što je došlo u šerijskim tekstovima. Ona osobi mogu reći znači, čisto je sve osim što imamo dokaz da nečisto. Misimo tako govoriti tako lahko je laš jednostavnije sad ne to tako mi se da se hoće da ide. Al on ovde spomeni detalje sa tako neki neki faki su na dakram načinu da obrijani celo. Takođe čistoća tekućine vode ili primeta koju koja ostane nakon što dođe u kontakt sa njom mačka. Znači čisto je sve ono što dođe u kontakt sa njim mačka. Ra zato je onaj poznat bih hadis erdoza hadis da ga ne od izvod njega kojem kaže poslanik sallallahu alejhi ve inneha lejset bin neđisir neđas, kaže zaista ona, ko mačke nije nečista, inneha min tawafine aleikum vatawafat, kaže zaista je ona mačka, znači ona koja često, ko, konstantno ulazi kod vas, u boravi, u vašim prostorijama. To, to je, znači, pojašnjenje razloga zašto, zašto ono što ostane, što, što koristi mačka i ostane nakon toga, zašto je to čisto iz razloga, što je kao kako kažu šenanci terorz minhu, teško je se toga znači da se čovjek toga da vodi računa o tome ako je mačka stalno nekom boravi u kući i stalno hvori se neke stvari sad ti za nje u svetu čišište je jako nemoguće znači došla je ta olahčica čakog bi rekli jel, da da postoji mogućnost da je, da saodržimo stvar kod mačke nečista ode mislimo znači prvenstvo da znači mislimo ode ono što mačka ovaj što ne vidimo jasno što ne vidimo jasno da neč što znači ako je mačka došla jela jela, primjera, da ulovila miša, jela miša i došla uh, na, svojim, na svojim ustima ostalo nečitoće i krvi, pa ona uh, sa svojim ustima koristila nešto drugo i ostala one krvi od miša. Naravno da time jasno vidimo znači, da je ostalo ta nečitoća od, od, uh, od miša koji je nečista. <clears throat> A to izuzetak, naravno. Osnova je znači, ono što koristi mačka i što ostane, vode je na što je bila mačka da ona čista. E sad, uzde, ostaje ono meselako koji ima razilaženje, on je ovdje spomenuo stav da je ne da bliže, da je to da da čisto. Ostatak od životinja, divlji životinja, znači, od, od magarca, mazgi, divlji zvijeri i e, ptica, grabljivica. Ono e, što ostane od njih, nakon što oni koriste, oni je naglio stavu i rekao da je ispravnije, da je bliže to, da je to čisto. Zašto? Kaže zato što se jurv, a ruvije, pardon, ruvije, eh, prenosi se da je Allaho posanik sallallahu sallam upitan. E ne te vadao mimma efdat ila humur. Eh, možemo li abdest, upitan je Allaho posanik sallam, možemo li abdesti od anog, od one vode koja je ostala nakon magaraca. Koji magaraca? Humur, humur ehlir, znači domaćih magaraca. A sad će nakon toga doći, jer koje su ko su nečistoće u islamu u šerijtu pa će na duć nešto vezza u vać magaca. Uh, pa je on reka odvori pa vala se ne kaže na. uabima Fdat sida da kaže i nakon ono i, i ono što ostane nakon divljih put <laughs> njih Bi ovaj Bićiz ima, ima u sebi oddriđenni slabosti. Biđži ga beheki u sunem kubra, <clears throat> da je putni takođe. Ima u sebi oddriđeni slabosti. Uh, on također, kaže, dokaza, to je, kaže, ono što se prenosi od uh, Amr ibn Asa, uh, pa je, uh, da je, uh, da je upitan, da je upitan, kaže, uh, da, je, da je jedan od vlasnika, da je jedan od vlasnika izvora, da je vlasnika izvora, bio upitan, kaže, dali na tvoj izvor, dali na tvoj izvor dolazi divlji zvijer? Pa kaže, tu je bio, Omer radijallahu anhu, pa je Omer pa radijallahu rekao i rekao kaži la tuhbirna, fa inna neridu ale si ba, ota ridu ale ina. Kaži nemoj nas obavijestiti, Omer rekao, nemoj nas obavijestiti, što je dolazi više od njega ne dolazi. Kaže, jer one kaže dolazi, koriste naše, mi koristimo njihov. I nemoj nas obavijestiti ono što nam nije došlo u šerijetu, jasno, precizno, pojašnjeno. Odnosno, sa ovim dokazuju, sa ovom predajom Blježi i Malik i Darekutni veke, dokazuju time znači, dokaza onih koji su na stavu, da ono, š, znači imamo drugi stav koji kažu da je, da je nečisto na, ono što ostane od, od dilji, dilji zvijeri, od ptica, grabljivica, od, ma, od mazgi i magaraca, <clears throat> Znači, on je nagio ovom stavu da je to čisto, jel, a zna najbliže ispravnije da je ovo čisto, jer ne imamo jasnog dokaza koji kazuje da je čistoć onog što se ono koriste, da je nečisto nakon ono što ostane nakon. On je ovo, znači, ovo je poglad je posobno spomenuto, znači u kontekstu govora toga, znači, ovdje pronesno vizno za Taharet, znači voda koja nama, nas interesuje po pitanju čistoći, koja ostane nakon ovih spomenuti osoba, znači muslimana, osobe Stanu Đunubluka, Uh, žene u stanu Hajzak i Afira, uh, životinja čije se meso jede, uh, mačke i ovi uh, drugi drugi životinje koje sam spomenuo, znači divlje životinje i ptica grabljivaca. Znači uh, grabljivica. Znači sve ovdje spominje u kontekstu da, da sve ono što ostane iz za njih da je to čisto. I spomenu argumente dokaz za to. Andalusum Andalusum Andalusum